Milí bratři, milí sestry, v listu Efeským apostol píše, už nejste tedy válci a cizinci, ale jste společníky boží a spoluobčany v nebeském království. Ano, v tom novém zákoně se takhle právě charakterizují křesťanské církvy. Nemají jenom občas kontakt s pánem, když se náhodou potkávají v neděli, ale jsou v pevné nezničitelném společenství s Bohem. Jsou jeho společníky, znají ho, sedí spolu u něho, Křesťany v tom evangeliu, které jsme slyšeli z Lukášova evangelia, křesťany mají přitom jisté, jistá privilegia, výhody. Lukáš ji důsledně ve svém dvojkníze nazývá apostolový. To je ten kruh těch dvanácti a jsou to oni, kteří Ježíš vysílá, aby zvěstovali evangelia, a který mají ukázat světu jeho autoritu prokázat. A můžou se kdykoliv k němu vrátit, být mu na blízko, mohou přijímat novou sílu od něho, Ježíš je s nimi spojený. A právě takhle začíná ten oddíl, který jsme slyšeli. Vrací se k Ježíšovi, vrací se domů. To jsou ty křesten, to, to je těch dvanácti apostolů, ale Ježíšovo přátelství, Ježíšovo pohostinství, bož, sahat A to je vlastně téma toho příběhu o sice dní který navazuje. Je tam řeč o nepřehledném množství lidí. A nikdo neví, odkud se berou. A přece všichni od Ježíši hodně čekají. Chtějí slyšet o božím království, chtějí být uzdravení a Ježíš se jim nevyhýbá. Jak se chovají v tuto chvíli u černici? Dělají se starosti, protože už brzy bude večer a ten velký dav lidi zneklidňuje Uči, My jsme tady v pustině, říkají. To je konstatování, asi je to pravda. A učeníci se cítí zodpovědně, to je určitě dobře, to jí dělá sympaticky pro nás. A vidí situaci jistě nerealisticky, když Ježíšovi navrhují, pošli ji pryč. My tady nemáme dost k jídlu, nebude to stačit ani pro nás a oni se musí sami o to starat, aby si něco sehnali k jídlu. A Ježíš po nich chce, dejte jim jíst vy, Není to tak, že by to nechtěli, ale odkud to mají brát? Mají snad nějaké peníze? To je moje zkušenost, když mě dojde chleb v kuchyně, tak potřebuji plnou peniženku a jdu se chléb nakoupit. To se zdá jako jediná správná Reálně rozumně řešený. Ale už jste někdy koupili chléb pro pět tisíc lidí? To je nemožné přece. To by se muselo stát <coughs> nějaký zázrak. <coughs> milí bratři, milí sestry, <coughs> Lukáš nepopisuje nám, který přesně zázrak se tady stalo. Nepopisuje nám, nevysvětluje nám, jak to Ježíš zase udělal, jak to zvládal. Jistě Bůh nenechá hladovět svůj lid, nenechá ji zahynout v poušti. O tom v Bibli můžeme číst na různých místech, ale evangelista nechce o tom spekulovat, Jestli se třeba těch pět chlebů zmnožili jako droždí, se množí v těstu. A nebo co přesně se tady stalo? Zůstává v tom evangeliu u zjištění, u konstatování. Všichni se najedli a nasytili se. Dokonce z toho začátečního nedostatku se stane přebytek. Dvanáct koší zbytků u dvanácti apostolů. To není nějaký normální zázrak. Normální zázrak by bylo možná, kdyby Bůh odpovídal našim představám. Třeba, nemáme chleb, potřebujeme peníze, nemáme chleb pro pět tisíc lidí, potřebujeme hodně peněz, milóny, bychom potřebovali, aby pršilo tisíce koruny z obloku, abychom mohli koupit vše podstatně. A právě takhle to v Biblii nemáme. V Bibli ty zázraky, ty divy fungují nějak jinak. Také my s Bohem občas tak komunikujeme, jako by nám měl dát nějaký zázrak, abychom řešili své problémy, abychom se zbavili i třeba i odpovědnost za druhé. Ale toto není to biblické myšlení. My normálně označujeme jako zázrak Věci, které se neumíme vysvětlit, které nejsou racionální, utočí na naše racionální myšlení. Například naše moudrost nám říká, z ničeho se nemůže vzniknout nic. A nebo naše moudrost nám říká, každý musí se starat o sebe nejprve a nebo nebudou mluvit o naší moudrosti, kterou platnujeme v hospodářském životě, jsou tomu podobné. Bible nebo Ježíš svým slovem, utočí na tento rozum, na tuto nacionalitu a právě nechce, aby pršilo tisíce korun z oblaku, ale dává svým učeníkům Příkaz: Dejte jim jíst vy. Boží dar se uskuteční. Ale přiměte se, tento boží dar mají v ruce účetnici. Dejte jim vy. Vy máte v ruce těch pět chlebu a těch dvou ale. A proto je to naše úkol, náš úkol rozdávat. Tak Ježíš, zdá se, čeká právě od těch účerníků ten zázrak. Nechce sám to dělat, ale chce, aby oni to udělali. A opravdu, milí bratři, milí sestry, zde v tomto příběhu zažíváme, jak se nestává něco magického, jako v pohádce, ale stává se jiný druh zázraku, že vzniká společenství těch, kteří se podílejí o tom, co mají v ruce. Tento příběh o sycení pěti tisíc lidí se nachází v Novém zákoně celkem šestkrát. Je to zřejmě Jeden z nejvýznamnějších věcí, které se dá o Ježišovi vyprávět. A podobně je to se jeho stolování. S kým seděl u stolu, spolu, ve společenství? To je podobně často v Novém zákoně. To, že Ježíš rozdává a že lidé budou se budou a jsou nasytí na konci, toto se zdá být typicky pro Ježíše. A právě na jeho pohostinství se dá poznávat Boží království. Jak tady čteme, Ježíš vzhledl k nebi, vzdál díky, lámal a dával účerníkům aby je předložili zástupu. Lámal a dával učedníkům. To jsou slova ze slavený většeři páně. To tedy není náhodou. Na tomhle právě je poznat Ježíš. Na tomhle je právě poznat jeho přítomnost v naší bohoslužbě. Ježíš vzhledne k nebi a říká slova které budou jeho účernici apostolovi poznávat vždycky i po jeho smrti. Křesťanská církev se přitomňuje jeho pohostinost právě při slavení u jeho stolu. A stává se právě toto, co jsme četli v tom příběhu. Utočí se naše, na náš rozum, na naše představy, na naše předsudky, bychom mohli říct. Ježíš zve všechny hosty, rozdává a každý bude syty. Tak lámaný chleba je znamením, na kterém je poznat Ježíše a znamením Božího království. To lámaný chleba, ta, to slavené větře, že páně přitom, um, roz, sa, um, přitom zahrnuje dvě věci, které bychom se měli vždycky uvědomovat. To první je to pozemsky, totiž opravdu tato hostina slouží k sytcení. Je tady konkrétní nouzy a je tady opravdu skutečnost, že se nacítí, které jsou hladový. Ježíšovo, uzdravení, Ježíšova slova mají hmotný roz, rozměr. Mohli bych říct, že to Evangelium je natolik materialisticky a nesmíme zapomenout, když slavíme, když Mluvíme o křesťanském společenství, nesmíme zapomenout na svou, své tělo, na konkrétní pomoc potřebným. A nejenom se to předstírat, jako, jako by všichni se nasytili. Tečka. Levnější evangelium nebude neomezuje církev na kruh privilegovaných. A bylo by to tragicky nedorozumění, kdybychom slavili bohoslužby Večeře Páně a nemělo by to žádné důsledky. Že by to chléb, to potřebné, by se nedostalo ven z kostela, ale bychom to tady zavřeli a nerozdávali lidem mimo kostel. V evangelické církvi tomu právě říkáme diakonie. Diakonie a většině páně jsou velice úzce spojení, protože Ježišovo stolování sahá, přesahuje církev. Mohli bychom mluvit o ekonomii, a když máme tady nepřehledně množství lidí, pět tisíce s rodinami, tak asi je to rozměr národního hospodáření. Nejde jenom o to, jak každý zachází se svou peníženkou, ale jde o to, jak funguje to jako celek. Lukáš neměl před sebou nějakou církev, která byla zakotvena ve společnosti, která měla vliv, mohla projevovat své veřejnosti to, to moc v té době nebylo a on také dost často idealizuje to společenství, že to bylo krásné, malé společenství, ale právě tyto příběhy, které tady zahrnuje jednak to z knihy skutku apostolských i do svého Evangele nám připomínají, že to není všecko, ale právě tato malá církev má velký poslání i do společ společnosti. <ký> Problémy hladu a nedostatku jsou globální. Když my se na ně do podíváme, když my se to uvědomujeme, tak se nám zdá moc na nás právě jako menšinovat církev, co máme my dělat. Ale právě tím se dostaneme do kruhu a už nebudeme nic dělat už nic nepůsobíme a jsme spolu zodpovědní. Na druhé straně zde máme vlastně opačný přístup v Evangeliu. Není to začarováný kruh nouzy a hladu, ale je tady začátku nové řetězové reakci dílení se. Ježíš nejprve dává pokyn účedníkům, aby se sednuli po skupinách. Um, usadte lidi ve skupinách asi po padesatí. Tak je to takový organizační pokyn. A tento umožňuje, aby se dalo pohybu, do pohybu to dílení. Druhý rozměr toho slavený večeře páně je společenství s Ježíšem. Když jsme se uvědomili, že má to hmotný důsledky, hmotný rozměr, také nebudeme zapomínat na ten nebeský rozměr. To společenství účetníků je víc než Dobře vedené účetnictví a organizace lidí ve skupinách po 50. Ale Ježíš je tu. Ježíš sám sebe vydává při stolování. Evangelista nám chce říct, že zázrak Boží přítomnosti mezi lidemi už je tady. Tak není to věc budoucnosti, není to nějaký návod, co musíme dělat, aby se to stalo, ale Ježíš je mezi námi, zve nás. Nebude to nějaký návod na řešení problémů společenských, nebude to dešt tisícovek z nebe, ale ten zázrak je to, že Bůh je, se stal člověkem, a je mezi námi. To je rozdíl mezi novým a Starém zákonem. Ve Starém zákoně máme hodně, hodně příběhů o Boží milosti, jak miluje lidi a jak sítí je. O Eliášovi, o příběhy o Mojžišovi ve poušti. Všude v těchto situacích Bůh jim pomáhal a staral se o ní. Co je nový v novém zákoně, to je, že Boží dár opravdu učeníci mají teď v ruce a můžou a mají ho předávat dál. Tato přítomnost Ježíše všude na světě a ve všech dobách se nedá nahradit lidskou aktivitou. Ta je pouhou milosti Boží. Ani naše aktivity v rámci diakonie bychom neměli rozumět tak, že mají nahradit Ježíšovou přítomnost. Ale právě Ježíš tomu dává svému požehnání. Právě v tomhle je přítomné. A každý den můžeme mu za to děkovat a můžeme přijímat jeho sílu. Tolik věcí se odrazuje v tom příběhu, který nám Lukáš vypráví. Vidím pro naše společenství zde velkou výzvu. Jak jsem to už říkal, že ten Lukáš má sklon nám předvést ideální církev, která může naše chybnej a slabé společenství dost um, deprimovat, že nejsme tak, jako oni. Ale zároveň on nám říká, že to je přece normální. Že Ježišové společenství se otvírá. Nejde jenom o tom, že bychom jako vzorné společenství bratesky nebo sestersky všechno o všem se podíleli. ale právě u nás chce ukázat, jak Ježíš přijímá člověka i říšnika. Hlavní výzva teda je, jak tolik lidí ze všech směrů, nevíme, odkud se berou, jak oni se můžou k tomu připojit. Ježíš ji neodesíl, odešle. A účernici jeho bychom by, by tom také neměli dělat, Poslat je pryč není řešeným. Přesťany nejsou tady sami se svým pánem v tomto světě, i když někdy se jim to takhle zdá. Když je nouzi, tak nestačí je odkázat na Boha. Bože, vyřeš to. Může to být náročný, ale, milí bratři, milí sestři, takhle, nároč, takhle náročný to křesťanství je. Zdá se nám někdy, že Bůh po nás chce, nebo Ježíš po nás chce, to nemožné. A je to opodstatně ní. Máme přece věřit. Máme přece věřit v divy a zázraky. Neodložme tento přístup k jeho. Máme věřit, že nám a se překonává se všecko, co brání Božímu království. Máme nejenom se podílit mezi sebou, nemáme si organizovat nějaký krásný skupinový zážitek, ale máme sloužit všem. A právě v tom se děje to, co je jádrem Evangelia. Bůh slouží všem. Bůh sliboval a dotáhl do konci. A Bůh je právě zde mezi námi. Už v Kristu jsou otřeny všechny slzy. Už se tady to stalo, že všechny se najedje na síti, A toto vlastně pro nás není nic nového. To je nic, k čemu bychom se mohli divit. Žid on to řekl, že je tady ten příbytek boží lásky. Jedině možná ještě chybí pár lidí, který to ještě nevědí, který je potřeba pozvat, je lidem ukázat Boží Ježíšovou poslost. Boží pohostinost je důvod, proč tady vůbec jsme my. My z toho žijeme a děkovat bychom mohli za to takovým způsobem, co zveme i jiný.